17. Judas synd er skrevet opp med en jerngriffel. Med en diamantspiss er den risset in på deres hjertestavle og på deres altres horn, når deres sønner husker sine altere og sine hellige peler ved siden av et frodig tre på de høye åsene på fjellene ute i marken. Dine rikdommer, alle dine skatter skal jeg overgi til rov, dine offerhauger på grunn av synd i alle dine områder. O du avstod, ja av deg selv, fra din arvelodd som jeg hadde gitt dig. Jeg vil også la dig tjene dine fiender i ett land som du ikke har kjent, for som en ill er dere blitt antent i min vrede. Til uavgrenset tid skal den forbli tent.» Dette er hva Jehova har sagt. «Forbannet er den sunne og sterke man som setter sin lit til et menneske av jord og i virkeligheten gjør kjød til sin arm.» og hvis hjertet vender bort fra Jehova. Ja, han skal sannelig bli som et enslig tre på ørkensletten, og kommer ikke til å se det når det kommer noe godt. Men han skal bo på uttørkede steder i ødemarken, i et saltland som ikke er bebodd. Velsignet er den sunne og sterke mann som sätter sin liv til Jehova, og hvis fortrøstning Jehova er blitt. Ja, han skal sannelig bli som et tre plantet ved vann, som sender ut sine røtter like ved vannløpet, og han skal ikke se det når heten kommer, men hans løv skal virkelig vise sig å være frodig, og i tørkens år skal han ikke bli urolig og ikke holde opp med å bære frukt. Hjertet er mer foredersk enn noe annet, og desperat. Vem kan kjenne det? Jeg, Jehova, ransaker hjerte, granske nyrene, ja, for å gi en vær etter hans veier, etter frukten av hans gjerninger. Lik en rapphøne som har samlet det den ikke har lagt, er den som skaffer sig rikdom, men ikke med rett. Halveis i sine dager kommer han til å forlate den, og på sitt siste kommer han til å vise seg å være uforstandig. Den herlige trone i det høye fra begynnelsen, det er vår helligdoms sted. Jehova, Israels håp, alle som forlater dig skal bli gjort i skamme. De som faller fra mig, i jorden skal de bli skrevet opp, fordi de har forlatt kilden med levende vann, Jehova. Helbred mig Jehova, og jeg skal bli helbredet. Frels mig, og jeg skal med sikkerhet bli frelst, for du er min lovprisning. Se, det er noen som sier til meg, hvor er Jehovas ord? Vi dig, Lade komme!» «Men jeg, jeg skyndte mig ikke bort fra min gjerning som en hyrde som følger dig og den desperate fortvilelsesdag viste jeg ingen lengsel etter. Du har selv kjent mine leppers uttalelse. Foran ditt ansikt har det skjedd. Bli ikke til skrekk for mig. Du er min tilflukt på ulykkens dag. La mine forfølgere bli gjort i skamme, men la ikke meg bli gjort i skamme.» La det være dem som blir skrekslagene, men la ikke mig bli skrekslagen. La ulykkens dag komme over dem, og bryt dem i stykker, ja med dobbelt sammenbrudd. Dette er Jehova har sagt til meg. Gå av sted, og du skal stille dig i folkets sønners port, som judas konger går inn gjennom, og som de går ut gjennom, og i alle Jerusalems porter. Og du skal si til dem, Hør Jehovas ord, dere judas konger og hele juda og alle dere Jerusalems innbyggere som går inn gjennom disse portene. Dette er hva Jehova har sagt. Gi akt på deres sjeler, og bær ikke på sabbatsdagen noen bør som dere skal føre inn gjennom Jerusalems porter. Og dere skal ikke føre noen bør ut av hjemmene deres på sabbatsdagen, og ikke noe som helst arbeid skal dere gjøre. Og dere skal slik som jeg befalte deres forfedre. Men de lyttet ikke, og bøyde ikke sitt øre til, og de fortsatt å gjøre sin nakke hard, for ikke å høre, og for ikke å ta imot tukt. Og det skal skje, hvis dere nøye adlyder mig lyder Jehovas utsang, så dere ikke fører noen bør inn gjennom denne byens porter på sabbatsdagen, og så dere hellige sabbatsdagen, ved ikke å utføre noe som helst arbeid på den, Gjennom denne byens porter skal det da visselig dra inn konger sammen med fyrster, som sitter på Davids trone, som drar frem i vogn og på hester, de og deres fyrster, Judas menn og Jerusalems innbyggere, og denne byen skal sannelig være bebodd til uavgrenset tid. Og folk skal i sannhet komme fra Judas byer, og fra Jerusalems ommein, og fra Benjaminlandet, og fra Lavlandet, og fra fjellområdet, og fra Negev i det de bringer helbrennoffer og slaktoffer og kornoffer og virak, og bringer takkoffer in i Jehovas hus. Men hvis dere ikke adlyder mig ved å hellige sabbatsdagen og unnlate å bære noen dør, men den blir ført inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen, da vil jeg tenne en ild i hennes porter, og den skal sannelig fortære Jerusalems boligtårn og skal ikke bli slokket.»